Objava broj 4128, 22. rujna 1947. Jedino onaj koji ostane u ljubavi, ostaje u i ja u njemu. Ljubav se treba zapaliti u vama ako želite biti sjedinjeni sa mnom. Jedino onaj koji ostaje u ljubavi, ostaje u meni i ja u njemu. I prema tome vi se od strane vašeg srca morate osjećati nagnani dati ljubav vašem bližnjem ljudskom biću, usrećiti ga i zadobiti njegovu naklonost. Vi trebate biti u neprestanoj složnosti sa njime. Vi trebate biti prijatelj i brat vašem bližnjemu. Vi sa njime trebate dijeliti radost i patnju i uvijek nastojate olakšati njegovu sudbenu na zemlji. I vi uvijek morate biti voljni voditi ga ispravno u duhovnim stvarima, jer najvažnija i najprijatnija aktivnost ljubavi jest spasiti ili donijeti korist njegovoj duši. Ako ste nagnani od strane ljubavi, to jest ako se iz same dubine vašeg bića osjećate ponukani vršiti dijela ljubavi, ja sam blisko sjedinjen sa vama. Jer osjećaj ljubavi već ukazuje da vas ja zaposjedam. To je preljevanje moje snage ljubavi ka vama, što je posljedica okretanja vaše volje ka dobru, time jednog nesvjesnog okretanja spramene. Ja zasigurno privlačim sve vas k svom srcu. Ja mogu trenutno potpaliti ljubav u vama i u tom slučaju vas svih pridobiti za sebe da sam to želio učiniti međutim u tom slučaju ja ne bi imao ni jedne žive tvorevine kao moju sliku već jedino suđena bića bez slobodne volje kao znak njihove božanstvenosti ali ja želim raditi i stvarati sa savršenim bićima ja im želim dati konačnu sreću budući moja ljubav sprem njih beskonačno duboka i ja to mogu učiniti jedino ako su oni dosegnuli određeni stupanj kojeg bi ljudi trebali i mogu dosjeći na zemlje. I to je zašto vas ja moram neprestano opominjati da budete gorljivo aktivni u ljubavi. Jer ja želim biti sjedinjen sa vama kako bi bio sposoban djelovati u svoj punini unutar vas i na taj način povećati snagu vaše ljubavi tako da vi sami postanete božanska bića kao što je bila vaša sudbina na samom početku. Ja želim biti kao jedno sa vama, pa ipak vi morate ostvariti ostapanje vašom vlastitom slobodnom voljom. I to je zašto sami trebate prakticirati ljubav. Vi morate neprestano ulagati napor, činiti dobra dijela. Vi morate promijeniti vaše osjećaje ako se oni u vama još nisu zapalili kao ljubav. Vi morate željeti biti dobri, onda ćete također biti sposobni to postati, jer ja ću blagosloviti takvu volju i dati vam snagu da ju sprovedete. Vi morate željeti biti sjedinjeni sa mnom i ja ću doći k vama i zaposjednuti vas s namjerom da vas nikad više ne pustim ili vam dozvolim da se ponovno razdvojite od mene. Jer moja ljubav je tako duboka, da neće mi sve dok se ne dogodi potpuno sjedinjenje. Jer to je bilo izvorno stanje. Pošto su moje žive tvorevine proizašle iz mene. Pošto su one snaga iz mene, koja mi se neizbježno mora ponovno vratiti. Amen.